Співака Расторгуєва трагічно роз'ясняв, що комбат – батяня, а батяня – комбат. Ван перевіз погляд на кота і в мисочку поклав здачу з десятки. Вже в таксі Ван подзвонив по мобільному і коротко повідомив – усе гаразд, я повертаюся. Поки Ван подорожував, Рудольф Карлович спочатку калачиком дрімав на просторому дивані потім, очунявши, взявся перегортати рукопис. Думки його знову пожвавились. Може, не варто в зарубіжжі чіпати? Життя за кордоном – це цілий окремий роман. А вони з Христофоровим задумали скромну кримінальну повість. Чим його вразив американський письменник Маріо П'юзо? Тим, що показав технологію успіху. І ця технологія полягала в тому, що доно, Корлеони зобов'язані були всі, і він нікому не відмовляв у допомозі, а потім це поверталось з сторицею. Адже коли приходив час, боржники відплачували послугами за позику від дяка, так кажуть у нас, ось у чому суть успіху ти мені, я тобі. Цей принцип тепер порушується часто густо. Молоді відморозки йдуть іншим шляхом, сила силу ламає, як необачно і недалеко глядно. Йому, звісно, далеко до Дона Корлеоне, але в них обох є багато спільного. Їм було б про що поговорити. Рудольф Карлович не тільки допомагав кому слід, але й випещував кадри власноруч. Доводив їх до певного рівня, а потім тільки контролював йому ще на зорі туманної юності закарбувалося в пам'яті ленінське гасло «Соціалізм – це облік і контроль. Ніколи не треба розриватись на шматки і усі дірки пхати свого носа. Головне – облік і контроль. Решту повинні робити інші, в тому числі і лісти під кулі. Проте не завжди так було. Дядько Володі, наприклад, усе намагався робити власними руками. І операцію розпланувати, і сейф розпочатати – і грошики розтринькати, тому й згорів швидко. Рудольф Карлович усмішливо пригадав недавню розмову з одним дуже впливовим чиновником, якого він пригодував. В окремому кабінеті ресторану саме перетирали на зубах ситуацію. Серед іншого, Лищинський наполіг, щоб поставили на місце одного. Надміру завзятого беручкого начальника районної податкової інспекції. Наприкінці дружньої, але принципової бесіди, чиновник статично запитав, а ви знаєте, який сьогодні день? 14 жовтня, здивувався Рудольф Карлович. Отож бо, значу, що підняв палець огляне дядечко, 14 жовтня 1964 року був знятий з поста першого секретаря ЦК КПРС і голови Ради міністрів СРСР Микита Сергійович Хрущов. Після відставки він з переседді сказав близьким «Все скінчено». З чим мене колись Каганович, що з секретарями обкомів треба зустрічатися частіше, хоча пару разів на тиждень. А я зневажив, передоручив. «Так, не треба відриватись від колективу». З розумінням підморгнув Рудольф Карлович, цей фрагмент розмови чомусь дуже врізався в його пам'ять, і він, немов зайвий раз, авторитетно підтвердив наріжну тезу, довіряє, але частіше перевіряє і притримуй на поворотах, і при цьому будь на короткій нозі з можновладцями підтримуй невидимість дружби, проте нікого не пускай у свята і святих своєї душі. Бо люди підлі, вичекають момент і плюнуть. До речі, ключове питання: а чи міг Костя Кацапчук стати кимсь іншим? Видатним композитором, наприклад, бізнесменом чи міністром, або грошовито працювати до сивого пенсійного волосся власним механіком? Ні, напевно. Як ніким іншим не зумів стати і Володимир Іванович Васильченко. І він щоправда, правда часто жарився, що загинула його ненаглядна ластівчачка Оксана. І вірив, що якби вона була жива і поруч з ним, все його життя пішло б інакше, сумнівно. Він і в Бельгії одразу ж пішов злодійським шляхом, зв'язався з якимось спройдисвітом емігрантом з Ростова, почав провертати афери з горілчаними виробами, потім переметнувся на автоломбарний бізнес, здавав під заставу крадені лімузини, втягнув у це діло Кацапчука. Згодом намалювався ще крутіший бізнес збут автомобілів до різних зацікавлених країн. Та компаньйони алжирці пошили в дурні. Недовго грала музика. Володимира Івановича посадили у бельгійську в'язницю, потім депортували до Союзу. За тиждень після його від'їзду у Костянтина почалась стуга. Ким він по суті був? Ізгоєм? Бозовірську лицемірний соціалізм його вичавив, а капіталістичні цінності він сам не був здатен прийняти і оцінити. І він увійшов із західним способом життя в конфлікт, проте була в нього безцінна риса, і він умів виживати. Стати таким, як усі, тобто пливти за течією він не міг, але ж можна пливти і проти течії, і навіть під водою. Треба тільки побільше повітря в легені набирати, а ще краще йти бережком, ховаючись в кущах і очереті. І завертіла його лиха година, і покотився він по світу, як перекоти поле. Потрапив у Єгипет, але пекельна спека і мусульманські звичаї набридли. І Америка, хоч як не дивно, не спокусила і не збабила. Його, немов вірного коханця, тягло на місце перших побачень страждань до Радянського Союзу. І ось він офіційним туристом опинився на Далекому Сході, у колоритному місці Владивостоці, де відбулася чергова фаєрична зустріч з Володимиром Івановичем Васильченко. Ах, яка це була зустріч! І як чудово все закрутилось! Плюнти на цей закордон, – підвів риску дядько Володя. Щось склацнуло в мізгах у майка Руцька і стало на свої місця. Зробили йому чудові ксиви і підвертувався він на «Даниліна», пересічного громадянина країни Рад,